Галина Пагутяк. Слуга з Добромеля. Роман Видавництво Доліби, Київ 2010 рік. Читає Ольга Лях. Лаврів. 1939 рік. Село обтулилось туманом і не бачило або не хотіло бачити того безчинства, що діялось у Василіянському монастирі. Бачити це було небезпечно, ще гірше, ніж за пацифікації. Пізнали небезпеку з першого заходу, коли відійшли до Польщі. А тепер зі Сходу, про який мало що чули і не зичили собі. Бажали. Ані мобілізації, ані конфіскації, ані безчестя дівок і молодиць, бо від діда-прадіда добре знали, чим обертається для простих людей війна. За два місяці при більшовиках Зрозуміли, що сам Антихрист явився їм у безкиди. І чекали, що те проголосить отець-настоятель монастиря у недільні проповіді, Але той посеред відправи нагло почорнів раптом на виду і став битися в корчах, у судомах. Двоє братів, Павло і Никодим, прискочили до нього, аби не розтовк собі голови об камінні приступки. Затулили від цікавих очей своїми чорними реверендами. Реверенда Ряса. Треба ж було такому статися. Ну, ходили чутки, ніби отець-настоятель мав чорну хворобу і лежав щорік у шпиталі аж у Львові. І що дістав її на війні 14-го року. 14-го. І хотіли навіть прислати нового. Але Антихрист тому завадив. Ступивши спершу до Львова, Далі до старого Самбора, Добромеля. Чинці вже знали, що той Антихрист палить церкви, котрі дерев'яні, а з кам'яних робить вертепи і стайні. У настоятеля приступи бували десь раз на рік. І він міг їх передбачити, та від літа почастішали, і ось маєте, у церкві в неділю, коли ціле село зійшлося, аби почути розважливе слово про те, що їм чинити далі, чи утікати далі у гори, чи найдіється воля Божа? Бо люди хотіли знати правду, саму лише правду, а тоді вже будуть самі рішати, що далі робити. Стояли перестрашені німі, а тоді отець Некодим, високий, повний мужчина, випростався і звелів. Моліться! І люди з плачем стали молити перше, що на їхню думку було найпомічніше. Отче наш! Проте невлад, з звикло страху, а отець Некодим, сівши настоятелю на ноги і наказавши отцю Павлу тримати хворого за руки, намагався розчепити йому зуби срібною ложкою для причастя. У храмі стояла незвична задуха, але люди боялись відчинити двері на двір. Напруга наростала, і тут раптом трісло червоне скло на вікні. Оля пролетіла над отцем-настоятелем, що звивався у щоразь слабших корчах і уцілила просто у чоло матінки Божої на образі Добромельському. Настала тиша, а за нею почувся з надвору регіт, свист і шум вантажівки, що під'їжджала до церкви. «Моліться! – крикнув отець Никодим. Молитва нас спасе!» По тому, як у настоятеля минувся напад, його занесли до монастиря, куди просто з церкви був прохід, а люди почали розходитися, обходячи вантажівку з солдатами так далеко, як тільки могли. Солдати зіскакували з борту, брязкаючи зброєю і казанками, деякі посунули відразу до церкви і стали на порозі. Були подібні на людей, стояли сумирно. Оглядаючи позолочені царські ворота, багато розмальовані стіни, обкладені вишитими рушниками образи, вистелену кольоровими плитками підлогу. На них чекало багато роботи. Листопадова імла не упала навіть опівдні, сповзла з гір хіба на третю добу, коли у Лаврові закінчували вивозити старі книжки й папери. Ні вдень, ні ввечері не стихав у монастирі шум. А у селі боялись навіть сокирою голосно цюкнути. Тримали худобу стайнях, Хіба ті, хто жив у горішньому кінці села, виганяли на кілька годин корів попастися за лісом. Чинцям невільно було ходити по монастирі. Невільно не дозволено. Ходити по монастирі, ані до церкви, але уночі їх пильнували менше, і наймолодший серед братів, послушник Ілля, прокрадався на кухню. І з дозволу армійського кухаря варив якусь страву. Отець Теофілій, настоятель, ще був дуже слабим, але уже при пам'яті, хоча і не такий, як треба, бо відтепер пам'ятав лише війну 14-го року. Часом подивиться в кут і скаже жалібним голосом. Брате сербе, не сироти моїх малих діточок. Десь ті не його власні слова мусив добре пам'ятати стільки років.